من الشيطاني الرجيم <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورتي بقره اولیسکه سلور بابو یا سلور سبقه اول شلایاتنو کی ډومبه سبق بیان د تمهید ا ختم شو چدا یو کې سملا ټریننګ او تیار یو نو قران او د توحید بیان د پار کی دا دا قرآن سرسر دا خلق با کې د خلکو د قرآ ضمت سره سره د خلکو تعروه شو چې خلک به د مسله د دعوت او دقرآ بایدیان سره څګرنګ معامله کوي نوزې تم یاد نه تر انتلی سه پورې دا دویم با به دویم سبق دی دی کې ختابې خاص. او دعوه دا خطاب عام خطاب عام یا یوحناس و عبدو سر او دعوه دا توحید سر دا دلائلو اغا اصل د کمچه دا دی حسیوہ اس بات دا توحید اغاوز دا دی زین شروع کی اول با دعوه دا توحید بیش کی یا یوحناس و عبدو ربکم بیا پاغی پینز اقلی دلائل خلقکم واللزین من قبلکم دویم جعل لکم لرد فراش درم والسما بنا سلورم وانزر من السماع ما پینزم فاخرج بیه من السمرا ترسق لکم پا دعوه باندی پینز اقلی دلائل او بیا نتیجه د دلائلو wala tajalul illahi andadam wa antum taalamun bandagi ibadat khul rabul khas ke zakat taaso saaso masharani paida kdi khaliq de zakat zama ke da lkhara kdi daastoob no qabila چت zakat che باران che او زکچه میوه امدن او نظر زرغونه هر دا دکرونه الله کوي نوفلات تجلو لله اندازا الله سروس په دغه بندګې عبادت کې څوک شریک ما جوړا وې نو داوا باغی دلائل او بیا نتیجه نو بیا و ان کنتم فی ما نزلنا داغی داوید توحید باندې یو وشو بحاو اعتراض د منکرین توحید توحید کله بیان شونه دوی پیله اعتراض شي داتکه ما مسله بیان او د کوم کتاب نه دا مسله او د کتاب تازه نه جوړ کړي داغی جواب و ان کنتم فی رایب مم انازلنا علی عبدنا فاطو بسوره تم مصر داغی یو سوره تاسوم پیش کړي کا او بیا تخریب منکرینو ته بشارت منن کو دا. نو بیا ان الله لا یستحیرا دویمه شوبه او اعتراض پدغه مساله د توحید دا اتچیکو ما مسله بیانای دا استاد ځان نه مسره او د کوم کتاب نه چویدا کتاب تا ځان نه جوړ کړي دی زکه چې پدی کی درا او د برق او د ماشي او د مچ مثالونه بیانی دا خدای الله دا شان نه خلاف دا حقیری شیل معلومات چې دا کتاب دا الله نه دیودا مسله ستا سان نه جوړه شوی دا غي جواب وکړي شېدا یو مسلې او د خبرې د وضاحت د پاره ک الله را لزت یو مثال واینو مثال بیانول د الله د شان نه خلاف نه او به په تفصیل کې بیا دا کیف تکفورونه بلانا د سلوور او نعمتو تذکرہ کوي دا سلوور نعمتم حقیقت کې چو جو سوجو شنو دا یو کیسامل د دلایل لپاره مسالې د توحید یو نعمت د نشنا مش تکړه دویم نعمت الذی خلق رکم ما فی الارض دا سچې دي تاسو د فائدې لپاره دی دریم نعمت وایس قال ربک للملائکه استوصنیکم معاذز کو صلی رب نعمت 27 آیات فتلقىذو من ربی کلمات فتابل دا سنیکن سلغزش شیع و اغوة اللہ معاف دا سلور این داد اللہ مختک ہے دا اومن اعود دی شکریہ ادا کے شکریہ صدا او بدو ربکم فرات جلول اللہ اندہ پدی ترز دا مسئلہ دا توحید پدی باپ کے بیانے یا ایوہن ناس اے خلقو ناس سر خطاب دا دنیا ټولو خلقو ته مومنان خاص کړی نه داوت عام لکه دا. چونکی قران کې مسله د توحید خو بیان شو خو دعوت د توحید د پیل اصل مسافي ترتیب کې نو د دیو جن اول دعوت با عام خاص بنی دعوت چې شروع کین او عام به خبره کې خاصکیږي بیا ورسټو خبرستورا شیبل خطاب خو خبره به عامه شروع کې د ټولي دنیا د خلکو تبستا دعوت وی هر قوم تبستا دعوت وی داره علاقې خلکو تبستا دعوت دي د مسلې د توحید او د قران خبر عوامي ای. نوای یوه ناصر خطاب عام او دعوت د سره او غدو ربکم د توحید ده لغوی معنی ده او غدو ربکم بندگی کوئ د خپل رب در رب بندگی کوئ عبادت او د عبادت تفصیل وا ته کې د هر شی او یا کنا عبادت هغه په ذهن کې ساته خدلتا دا اوبودو ربکم صرف د عبادت دعوت نه دی بلکې دلتا دا اوبودو ربکم نو مراد توحید فی عبادت ته مساله د توحید زکه مې دا دعوت د توحید او د غمانه ابن عباس رضی الله عنه نقل ابن کثیر ابن جریر دارنگ جلالالدین کی ابن عباس رضی اللہ عنہ په حوالہ او بو دو ربکم وحیدو ربکم دا معنی کړي دارنگ زادالمسیر کی ابن جوزی رحم الله دغه معنی کوي او ای المرادو بالعبادته عبادت نہ مراد سره نو معنی نو وی دو معنی دی ودو همما ا تو یو معنا د عبت توحي علا نصفی مدار و او بدو رب کوم ا ودو هو تو د بنیعب رض الله وطان هوقول علا نصففي مدار کې نقل کړړ دغ كلو بعدتن في القآن فہیہ توحید فیا توحیدن هربہ لفظ د عبادت چې قران کې هر ځای کې راغی نو د عبادت نمراد توحید وی ځکه چې جګړه خو عبادت کې نه ده کنه جګړه خو په توحید کې را یعنی د عبادت الله لپاره خاص کولو کې را نو د او بدون مراد عبادت الله لپاره خاص کول او توحید منللی ځکه دا داوته دا توحید اصحابو مفسرین به پویو نو ځکه دا غمانم کړی او بل جګړه په عبادت کېنوا د هس قوم د خپل پیغمبر سره نبی علی السلام سره د مشرکین مکه جګړه په عبادت کېنو ځکه عبادت لکه خاص کر مونږ شو دا پدې او مطلب 15 وخت افرز نو چې دا غينا مخکې مکیوالا مخ مونږ کو مونږ کو <تصح> او قران پی ګواهي مکان صلاتهم عند البیت لوګر مکان صلاته سو کیا کی ا دی مکی ورای دی کله صلاتيک کوي ك... بیت الله کې کوي دا رنګ اگر چی رسمي خو صلاتو منځو دا رنګ سورتی ماعون کې وای ویل للمصلی منځو زارې تباہ هلاک شه دا سوک مکی ورای دی کنا سورته مکیه نو مونږ عبادت کوي او خلاف نو حج کو عمریه کولی ابو جہل او دا غمار غرو فو جګړه په دې کې و چې دا الله پیغمبر دعوت داو چی دا او چې د عبادت خالص الله لکوي وینا الله سره بنورې کی شي شریک مشرک فی العبادت نو د عبادت دعوت چې چرته قران کې دین او مراد ته توحید فی العبادت د عبادت الله لخاص کول دوی وځنه قران وګورې چر دم چې انبیاله مسالم بیان کړي او د قوم سره خلاف ته نو خلافی په توحید کې نه سر په عبادت کوي او دا غږ ترابطه قران دعوت عمر کوي لکه سوره نساء 36 آیات کې ورای شيอัลتو یو وعبد الله ولا تشرکو به شیءا بندگی الله لا خاص کې داسې خاص چې ولا تشرکو به شیءا چې الله سره د الله په عبادت او بندګې کې سوک شریک نکړي داوا جګړه په توحید کې وا د الله په وحدانیت لکتاسو سورتی بنی اسرایل وګوره چی ادي سایه انزل الله سمصی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 و ازا ذکر تر ربک کلا چت یاد ہے خپل رب فلقران به قران کی وحده وحده یکی आवाज ہے کی عبادت او ضرور سر امدد شویل لائق سربدا یواللہ نو والو على ادوار ایم نو فورا دی گوزی خپل شاگان نفرت کو ان کی ددی مسائلینا دیم مسائلینا د دین نفرت ته او داران صورت سوات کې برابر شي پینځم ايات نبي عليه السلام بارا کې مکه والوي اجعل الاله تا اله واحد ان هذا پیغمبر دي محمد عليه السلام اعظم غنو خدایان یک یو ګرزاو دي ویچ یو کې ورسکه او زمګه غ نشي کوله ان هذا لا د نن ش نا مسله نا شا مسله دغه توي دغه زمر 45 ايات کې باندې چېل تم الله رب العزت وي چې مسله د توحيد کې جګړه توحيد په بدله صورتي زمر ايات نمبر 45 ایاضازو کر الله وده ضاازو کېر الله ووحدهش معزد قلولهنه لاو منونه بلهاخه واضازو کرله ځین مندونې اض همب شون واضازو کر الله هو کله چې یاد الله وختده هو یاکیواې چې هر ی والله پهی نور سرې صدار شریکان برخدار نشته نو پدی وحده مو مساله باندې اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نفرت کوي تنګيږي ژوند د تاسو نو چې په اخرت باندې ایمان نشتا په اخرت ایمان لري هغه خلکو ته د دې نه ډېر نفرت ده دیر تکلیف ترې سي اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اعزازو كر الذين من او کله چې یادول شي د الله نه سېوانور چنورم کولیش اورا مدد اور امداد کی, دی دے اور کی دے او زوره ډیر ده نو ایزام دغ بشروندغه وقته خوشالی دغه له غرام مړه مولا دی ته وی مسالی دغه نو په شرخ خوشالی او توحید په مساله نفرت کوي دغه مطلب ده او بو دو ربکم زکر چګळा په توحید کې او په توحید فی عبادت کې نو چرته قرآن کې د عبادت دعوت ته نو مراد ته اغه عبادت چې خالص الله علیه توحید داوت دغه ابن عباس رضی الله عنه وي نو ځکه موږ دا داوت د توحید او بو دو یا یوهناس ای خلکو او بو دو ربکم بندگی خاص کئ خپل رب لرا درب پر بندگی کی رب سره سوپ مې شریګه او بو دو ربکم توحید من نه د خپل رب درب توحید من نه شرک مکای الله سره د الله په بندګۍ کې څوک مشریک و د عبادت قسم نو ټول راواله کم چې صورتي فاتحه کې مونږ یا کرا به ووت عبادت بدني کمالي وی بیا په بدني کې کاغه د چبه عبادت کدا جوارح عبادت یو کو دزړه نه کو یاره د خوده توبه او کو تمام د خوده توبه او قارن محبت د خوده توب نو ربکم سر رب نبل اوس د دلائل شروع کړي پدې داوود توحید یو دلی خلقکم خدا عقلی دلایل مو ویلو اصول کې مختصر چې د قران پاک د یو داوود اثبات د په درې قسمه دلایل پیش کړي عقلی نقلی وحی او عقلی به اډیر قسمونه دي نيو پکې عقلی محض دی ساده عقلی دلایل بس امیم وری نو په یبه نو دا عقلی محض دلایل خالص ساده عقلی دلائی وگو را سادار سڑے بھی پوئی جت زبیدارم بھی پوئی ویده رب عبادت کوئی رب لا پد عبادت کے سو مشری کوئی کم رب اللذی اغرب خلقا کم چی تاسو پیدا کڑی واللذی نوا کسان من قبل کم چی استاسو نمخ کی یعنی ابا و اجداد مشران تاسو استاسو مشران پیدا کړي نو د دغی رب عبادتو که مطلب دا سوک چی استا خالق ده او چا تا پیدا کرده نو دا عبادت لائقه مغده کنا سر با غده دانه چې پیدا کرده یو یو سر دی چیٹ بلتا ده پیدا کرده او سر چیٹه چرته قبر ته بابا تا پیر بقیم چا پیدا کرده سر غده چیٹه و نو دا دی انسان نا او غای خنشو غای تی خده کنا قران که برو سراشی لائقه کلنام بلو مزوال دا در دنگر و پشاندی دی بلکه دا غینام بتر ولی دنگر غوائی الله پیدا کرده ده. و چر تا بچا غوائی لی دلی چه چر قبر تو پیر تو یا چا سجده کردی او دا غوائی کئی نو غوائی تا بتر نشه مخلقه کم واللزین من قبله کو دا تنده الله پیدا کرده ده. نو دا با ٹوٹی کم اللہ دا یو اللہ ده. عبادت و خالص دا غزاتی چې چا پیدا کرده آن. نو چې کلم عبادت خلص د خپل خالق کو نلعلکم یقینا تا سبتتقون پریزگار شې تقوا بدر کی راش معلومه دا چې تقوا پس راځي په توحید سره راځي دا د تقوا اوله پوره ده د توحید د اقین بغیر تقوا نشی راځي دا نه چې اوسړې د کای شرک او ظاهر دې ځان تا شرک از تصفیله اسکی نیولی او او غدی جامې لري چولیو پټکي دیوالي او رومال لبسره چولیو رنجدي رګوي او نرم نرم کیږي او د چولې تقوا دار ده دا تقوا نه ده د تقوا د پاړه اوله پوله اوغو دو ربکم نو لعلکم تتقون تقوا د پاړه بنیا توحید ته چې توحید نشته نو تقوا دراز نه بیا د توحید نه بعد بیان او عبادتونو ریاضتونو هغه تقوا کی ترقی پیدا کوي خو پوله توحید یا بنیاد تاسو به خطبو کې اوريدي لرين خطبو کې راځي چې فین التوحید راس الطاعت توحید سره د ټول طاعتونو راسه بنیادو جړد زکه وي لعلكم تتقون او توحید او عبودمانه د ابن عباس په قول باندې رضیلان توحید دین نو او بدو ربکم توحید او مانن لعلكم تتقون تقوا بدر کی راځي یو یا لعلکم تتقون دا مانا توحید امنه نو لعلکم تتقون یقیناً تاسوبا بچ شد جهنم و دا جهنم و دازابنا توحید بچ والده یا توحید امنه نو لعلکم تتقون یقیناً بچ بشد دا دنیا دا آفتون و, و نم توحید سر امن ریزی توحید دا امن مسئل دا او دنیا کې او ما آخرت کې جهنم نه بچ کېدو لکه و ګوره دغه توحید د امن د سوره انعام کې وایي سوره انعام وګوره د ابراهيم عليه السلام بیان الله پاک کوي سوره انعام کې اقوم سرا خبرک ایلا گیا ایت نمبر 81 یوا اتیایم یوا اتیایم وہ مصحفہ سورۃ انعام وا کیف اخافو ما اشرکتم ولا تخافون انكم اشرکتم بالله مالم ينزل بها عليكم سلطانا فايو الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم من اولئك هم الامن وهم مهتدون دقه ابراہیم علیہ السلام قوم ته وي ځکه قومو یارو وته زمدی خدایانو په سلګي غوري خلوب دي کګشي مکه به خبره نا ورته وکيف تخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل بيا عليكم سلطانا اي جي و انصاف دي توسل الله نه نه يريگه ما پنورو يروي ما پغير الله يرئ او توسل الله نه نه يريگه چې تاسو پر د خپل شرک ایست دلی نشته په باطله لګیایه خو بیا یو محاکمه کوي فیصله خزنو فايو ان كنتم تعلمون په دې د ورډالو کې وکمړاله لایق ده امني چې هغه ته امن دنیا او آخرت کې ملو شي د عذاب نه بچاو کریستینې انكون ته مطالمون کې پويږي دې ورډالو کې یو زماړاله د ابراهيم عليه السلام یې د توحید واره او دمسوسو د مشرکان وډاله د ورډالو کې کما لایق ده امن د چې دغه دنیا کې بچاو د عذاب نه ملو شي وآخرت فتوبه لې نور بسوي محاکمه کوي الذین <اللزين> آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم من اغا خلک چې ایمان راول او ګډینکه د خپل ایمان سره به ظلم شرک نو اولایک لهم الامن دلا امن ده او هم اهتدون او بخاری کې د دې آیات تفسیر راغله اصحاب کرامو چې دا آیات ورت چې ایمان نه بعد ظلم ګډکډی ني نو نوعصابې کرامو دا ظلم په عامه معنی واغښ ګنا نو نبي عليه الصلاه والسلام دی دا الله پیغمبره اينا لم يسلم مونږ کې وسو کې چبل غناني کړي دا مونټول پکې لاړو عامن راته نشتا نبي عليه السلام ورته تاسو د لقمانه حکیمه غو کول نه دی ورېدل چې قران کې لوي ان شرك ل ظلم ونظیم دا شرک دی نبي عليه السلام خپل تفسیر لم يلبي سو ایمانهم به ایمان روڑو بیادی ایمان سر شرک گرد نکر توحید و خالص نولای کارا هم الامن و هم محتدون داد دا امن لائق دیو دادی دیافتا دا دنیا دا فساد په وجوهاتو که یو غط و جادام دا چنن دنیا که مخلوق پا کا اختد ازکا بادم نیده گینه دا توحید با هر دیراشی چی امن رازی کنراش ندالله قانون دیگور اولای کارا مول امن اللہ ویجید امن رازی الله په پا توحید نلعال لکم تتقون دل تزکوی او بدو ربکون توحید دا خبر ربو مانه نلعال لکم تتقون یقینن بچ بشه دا بدا منو مصیبتونا فتونونا توحید دا امن مساله غست خلقو سا جوڑا کلا دا جیوی شری تو هی چې چه بای مرده ایسی شر جوړ کرده نو دا قرآن دا صورت انا عام دا دغیعیات کافر ده قرآن سوي. دا امن مساله دوی نه دا, دا شرط د اصل کې پهل شرک باندې بدلې د اصل کې دکې مرض دکې مرض به دکې خپل د شر پروتینو د توحید ته کې په بدلېږي چې حق پرځ توحید باندې دی وګوره پرځ بل مسله نو ورته توحید دی او توحید ته توحید نو دا د امن مسله وا او دوی نه دا شرط د دا مسلې باندې بیانې او کروی جی دا اختلافی مسئلی توحید تا اختلافی ہوئی عجیب خبره دار اغا مسئلہ چی ایک لاکھ چوبیس آزار ایک لاکھ ټول په کمو بیش انبیاء علیہ السلام طول پہ متفقی اختلافی, اختلافی دا عجیب خبر ادا. دا اتفاقی با بیا کمائی چی دا اختلافی شی دا طول و انبیاء دا کتابون اتفاقی مسئلہ لعل لکن تتقون نو یو دلیلی ہوئی توحید د رب امان زکه تاسو پیدا کړی او مشرانه دلته پیدا کړی بېندري الزی دا اغرب عبادتو کئ بندگی مو معنی توحید مو کئ جال لکم الارض چغر زور د تاسو ز پارزمکه فراشن فرش زمکه فرش کړه دا فرش خو خورولو ته وې نو کیدې شي چې کم خلق پفکیاتو پ سائنس باندې پوی نه وي به وې چ وګورکان قران وې فرش ته زمکه خو فرش نه دا زمين ګول هه دا فرش دا خواه اصل که یو خدا دا چه دا خو مجموعی طور بانده چه دنیا توقتیشی نو گول دا او پا کمزه چه کل منگ ناس ولادی نو دا فزمون دا پرا فرش دا کنه چه پا کمزه بانی منگ ناس ولادی دا دغی پیت بار او یا دا ماناو که فرش لکه یواز فرش تا نوی خوری تا فرش قابل دا استوب نه دا وی دا مانا خدا جال لکم الارضا گرزول دستاز دپار از مکا فیراشا قابل دا استوگن دا استوگن قابل انسان پر کیو سی دلی او درم و سماو آسمان گرزول دے بینان چت ایدر مانی چت کڑے دے از مکا قابل دا استوگن آسمان برچت دا چاکڑی دی اللہ نددقی اللہ عبادت پکار او سلورم وَانزَلَ مِنَ ا آ وانزلنا من السماء ما اورا يريد برنوو سما نمرات اسمان نه زکه چې دا قران کریم رازي روستو صورت نبا کې برائش دیشم سي بارک التوي وانزلنا من المصرات امان سجاجه دوريا زونه باران وره نو باران دوريا زونه دي او تحقيق هم ده ساينس هم دا وله او مشاهدهم دغه دا چې باران د اسمان نه نه ده خو د ورځې نه وري نداءات ساته چې سما صرف اسمان ته نه وي سما رومانو راځي قران پاک <coughs> سما پډې رومانو استعمال ناغزه مناسبه معنا کوله وایي سما کلا خدغه اسمان ته او سما کلا هر او چت توي چې بره بقاله دا سماره او دارنګ سما کلو یستم پوری است استعمال شوی دا قران نو دلتیا وانزلا مینا سماي ما راوراي دوري زنو وب يا راوراي دبرن او وب بس بره مانو کفسسا با نو باران الله وري او پينزم فاخرج بهي لو باسي بودي وبو من مینا ثمرات د میوونه رس قال لكم چې خوراک دې تاسو ده پاره مې وې سره مې وځي نیو جنيدي او بیا فسلون مې وځي نیو بلکې خوراک سکاک نپوښا درې ونه داسمه کې نه دي وګورا خوراک هم نو سکاک هم نه دی دا جوسونه وغيرها ده مه نه پیدا کی دم دسمه کې پیداوال او دارنګ پوشاک مالوج پټسن وغیرہ د شي نه سره پیدا کیږي ځمکه نه کار نو که صرف سمرات موږ وی میوه دا نورې خته لاړه لري دیوچ نه خمانه دا چې سمرات په مان نه آمدنی وش فخرج بی من سمرات بسرو باسی الله پاک بی پر یو سره مینا سمرات ته آمدنه دسمه کې آمدنه نو ټولی پکې را رزق الکم نو به ذریغ بو سمانه کې رزق خوغه معنا نس نه کېږي غن آمدنیشونه رزقونه رزق دي پټسن او مالوخ همون خورونه چیرې زق دي نورې زق معنا دا فائدې رزق الکم چې فائدې د ستاسو دا پارا ستاسو دا پارا فائدې دا څه د خوراک څه د اسکاق څه د غستو وغيرها وغيرها او څه پساره د خوراک دا 15 درې وي او غو د ربکم توحید ربلا او مانه خالص بندگی رب لوکه ولی زکه چې تاسو پیدا کړی اے بل څوک پیدا کړو انکه نشتا سمکه فرش کړی دا آسمانی چت کړی دا زمکه فرش کړو انکه او اسمان چت کوو انکه بل نشته باران أغا وری بل باران وره انکه نشتا باران ورون کې بل نشتا او زمکه خورون کې بل نشتا او دا اسمانو درون کې دینه تاسو وککان قران نه لریږي او شرکی اخته دی اوویز مکه چهدانو دا وایخ کرټینګه کړې نو وایخ کر وټینګه کړې <تصفح> دا مې زکه وې چې باز تفسیرون د طریقو لري زمونکه دا وای پخکر ولاړه ها دا. دایا ساتیدا د دا ایندوانو عقیدا ده ایندوانو نه بازو خلک راغسته راغه دا, دا وای پخکر ولاړه چې بلخ کرټېړو یې نو بسو خوځي او زلزلہ راشي عجیب خبره ښا نن از مکه الله ټینګه کړې دارنګ اسمان چا چټ کړې ودا اسمان چې دا بلکی roasting کوي نو سما بنا دا الله خو بو سو کوي نو وی بو سو وري چې ده نو دا باباغان باران کوي او یا چې ده دا بابا کھاणे کوي دی عوام کې دا طریقې چې باران که کنه ورشه دا بابا د قبر نه کاڼه راواله او کی کیو و یاسین کې بس باران بوشي او بازي عوام زنان دا شي کوي چې باران نکېږي نو با وبې او شي نو په قبرونه وایړي والي چې باران شي څه مطلب مطلب ادارې چې دا پری بابا باندې ورواړو او یا دا بابا کاري سيندور زو ناغولوندوالې بابا, بابا محسوس کیناته او پتوې چې د خلکو بوته ضرورت دی نه وزب الله چې دا کفر ني کفر کوم زین نه را نا وان سره نه سمایم علي باران زو وره او فاخر جبې من الثمرات بیا پدې سرمضان یې لارو بازی درېزت د پیداوار ذمہ دار بل سوک ارکل دا اللہ کئی بلی نکئی نفلا تجلول اللہ اندادا دے د و سمارا مگر زوے اللہ لارا اندادا شریکان دا برخ خواندان انداد دا جمع او دنید مانا یا دا انداد مانا شراکا خطیب شربینی سراج المنیر کی وی تفسیر سراج المنیر وئی اندادا اے شرکا شرکا مراد تبصیر سراج المنید سراج المنید خطیب شیروینی وار اوئی شرکا مراد ملال قاری رحمه اللہ دا انداد مانا پا شر اکبر کے کڑے دا شر اکبر درخی کتاب دا اگر از ممتاز چی شرع قائد وی او دا شرع فقی د خپل اخبر حنفی عالم او بهترین کتاب دیدا مولا طالب نو بوری دا سا خواه اوی مولا لقاری شرع فقی اکبر کے وی انداد نمرا سده وی شرعکان سوا انکان من الاسنام اول آنام حجیبه مانع کڑه وی انداد وی رکی شوراکا دي صداران او برخداران او شریکان او وی ساو اول انامی بیا برابره خبره دا دا انداز دا شریک کداد نئی انام او دا د بوتانو نه اول انامی او پره انسانانو نه انسانانو کی وی شوراکاش تکنه خلق جوڑ کړي دا کومانه نو ان داد شوراکا شریکان فراتا جلولیل لای اندادا مگر زوی الا لره اندازن شریکان د برخه خاوندان وانتم تالمون او حال لره چتا سوخو پويشوي پتي دلایل وباندي انتم تعلمون پويشوي کنه دلایل موریدل دلایل موریدل چه دا ټول چې مخکې س بیان دا د الله تر اف نه دي دمانه شوي وانتم تعلمونا ان من الله چې دا مخکې چې سبيان شو ټول دا الله تر طرف نه دي نو الله سره بیا شریک ګرځوي او پتی پوشوي چې نه اوله سلوو اندازون دا الله دا پار اندازو شریکان نشته وانتم تعلمو د توحید سره د دلایلو نتیجې بیان اوس وین کوم تم فیرای ب مما نازلنا علی اپ دینا دا اوله شبا او اعتراض په مسالې د توحید دغه مسالې د توحید د منکرینې توحید د طرف نه دا شوبه په مسالې د توحیدم دا شوبه په صداقت رسول او کتابم ده یعنی د ترازو په پیغمبر ده هم په کتاب ده هم په توحید اصل په توحید ده خو ضمنا و صراحه په پیغمبر او کتابم راغله د دې تراز تکرير وبس دی مسله د توحید بیان شون دا ناصرانی خا دا زمغه غیا دی چنیشی کول وای کنه اوسم مسله د توحید بس بیان شي نو ناپویا خلک دا خبر او دا د سوي چنیشی کول دا سه په جندې ولارد دي او دا ګمبد پیسې جوړ ده او دا غلا پیسې جوړ شي زوې ما شي جندې او درېدل د خدای توب نه کي ودلیل کنه او دا قدرت نو بیا خو یتم په ځان یو تمام شي دا دلیل نه ده دا نه <تصفح> نو دا خبره کوي هغه وخت نو دا خبره او شيخ خطمه نشي کوله دا اسی نمونه دیو دا مهنتون او خاره اسی کړی نو اعتراض حاصل په توحید او چې ته وې چې ديني نو دا مسله ستا دا د ځان نه جوړا شوی دا او د کم کتاب نه چې بیانونه دا کتابم څخول کې کتاب نو ګوره پرېسالت امراله په کتاب امراله او په توحید امراله نو څل په توحید نو یو کسم ل پیغامبرテム د افترا نسبتو کو چې ځان نه جوړول کې او قرانテム دروژن کتابونه د دې وجه نه زموږه مشایخ تعبیرونه بدل سو کوئی دا شوبه دا په توحید سو کوئی پرېسالت سو کوئی په صداقت د کتاب یو شې خبردار درې ماونه باندې نو دا شبا داږي جواب او جواب الله پاکي په تحدي او چیلنج سره جواب الله په چلنج کوي دی دا مساله چې تم د تکمه د قران بیانې د تا ځان نه جوړ کړل نه له جواب کوي کدينم شکی نو زید غسیب د دې او غونتیو خو پیش کوي کنه فته ولې چې ځان نه جوړې دي شي کنه وین کنتم که چرته تا سفیره من پشک که ممم دا کتابنا یا ممم دا غی مسلینا نزلنا چمون نازل کڑیدا یا نازل کڑیم ده علا آب ده پخپل بنده کده دی کتابنا مشکویو ده ده مسلینا کم چمون پخپل بنده محمد رسول اللہ بانده نازل کڑی نفاتو بی صورتن روڑه یا صورت ممیسلی ده پشان او دو رو بل شواداکم پلیشری کانم این دونيلا یا خپل مشرانم د الله نه سیوا ان کوم تم صادقین کریشتنیه دا د دې د شوبې جواب که شکمي له سنا مم ما دغه مسلې کتاب نه نازلنا ال اپ دینا چې خپل بندم نازل کړي له اپ دی نه وې مقام د تحدید له چیلنج الله خپل پیغمبر محمد رسول سلم صلی الله علیه و علیه دینا عبادت وې معلومات چې دا, دا عادیت دا مقام ده کنه په پیغمبر کې خاصه فت سمرا عادیت زیات او غمر کمال پیدا کی او عابد ورته وي نو کو چرتا د برېلیانو خبره چې نجې بعد عابد او بنده او بشر به ورتنه وي نو یلا وته وی وی کارو چې ویلې بی چې نزلنا نورینا نورینه ویلې کا بده نه آب دینا دلته موي نو په مقام د اسرا کې موي سبحان الذي اسرا بعبده نو په مقام د دعوت کې موي سوره جن کې اذا قام بیلد عبد الله عبد الله وتویل دې آب نو اوبته دا, دا مسله ور تفصيلي په خپل ځای راش خدا غوفر کې یو اشاره واه علاوه دینا مراد نبی عليه السلام خانو کې نو زي فاتو بي صورتي مې مثلي روړې او صورت د دې په مثال صورت ویلې ده اصل کې دا چیلنج دویتا مختلفو اندازونو کې ورکړی شوی کله د ټول قران مطالبه را دي د ټول قران لکه سورته بنی اسرائیل 800 یاد کې ورای شي التا د ټول قران مطالبه ده تاسو وايي د قران دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي ده نو پی ګمبر ورتوایا لا این اجتماع الجن والانس علی آیات بمثل هذا القرآن لا یاتونا بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرہ که چر انسان او پریان ټول را جمش او د دې قران پشان قران راوړو کوششو کې نونی شروړې اگر کې اول سره تاونه مشهورږي اٹسی یاد نو کلا د لس سورۃ المتالبه د سورۃ هود یاد کړئ راځي دلس سورتن مطالبا حال تاوئی پکارن چی دیر اطلو کی بے عاشری سورن مفتر آیات یو لس سورتن زان جوړ کڑی شوی بے عاشری سورن مفتر او دلتا فاتو بی سورتن ممیسلی یو سورت رستو با تور کې راشي سورت تور چونتی سایات. التت متعال <سؤال> با بیا د یو آیات شه ویرا یو آیات تا ګوره اوله مطالبه د وی دی محمد رسول الله سلام دا قران سان نه جوړ کړی الله وکذان نه جوړ کړي ز دغه سه قران را نو دا خو واس نه شنو وته لګرا کمن ز چې ټول نشه نه شه را وړي دې په مقابل کې دغه نو ز یو له سورته پېښ خلاص هم نه شه نو یو سورته پېښ یوم نه شه نو سورته تور چوند چې وایي وَلِيَاتُ بِحَدِيثِ مِسْلِهِ <مصرهي> حدیث نمرات يو جمله و آیات نو دیده يو آیات پیش خدا تول چلين جونه ندی قبول کرد نشو قول مقابلة خبلا داوی قرارون موجود دی چه دا سه کلام من نده ورده دا دا شعاره و کلام نده نو مطالبت شوید مختلف دا لسه صورتونو ولی ده وی لسه صورتونو که نقطة داو چه مکا که لس تبر و نو لس صورتون ازا کوئی هر خاندان ده یو صورت روڑی کن لس صورتون بش فاتو بی صورت امی مثلی خد امی مثلی هی نسا مراد روڑه یو صورت فمثل ده قرآن فمثل ده قرآن ففساحت و بلاغت کیا ده فی الفصاحه و البلاغه و حسن البيان و الهدايه و حسن التعليم و الاجاز و دغه مطلب ہے فصاحه بلاغت حسن بیان حسن تعلیم و غیره چې څنګه دا قران فصیح بریخ کتاب دی نو دغه څه فصاحه بلاغت والا کتاب پیش کی یا یو سورته راوړای او یا خبر اده چې فساحت بلاغت خد عربو لري مشهور دی څنګه فصاحه بلغه پکې موجود د جاهلی د جاهلیت د زمانې د جاهلی شاعرانو اشعار سړي ووري سړي و, و, و ته حیران شي کومور چانیګته طلابو خو بغدري سبا مالقه وغيرها کې څنګه عجیب فصیح بلیغ اشعار وای نو دا یو ذهن ته خبر راځي چې بهشک د قران فساحت بلاغت مخ ته دا اوی ماته خوڑلې وا خو بیا م صفات بلاغت خو پکې اوسه کوشش کولی شو کني شو, شو کولې فسات بلاغت د والی ز مزه که شورت قران رې وی چې واځي دا فساد بلاغت نه رې ٹھیک دی با خدای دین اخوان نا ک او دا به یقینن ډېرا زوراور خبري چې می مثلیه او قران کې اشاره ده 10 دا, دا, دا. فطو بي صورت راتلو کې په یو صورت می مثلیه د دې پشان پداوا او مضمون او دلیل کې لکه څنګه طریقې سره چې دا قران د الله وحدانيت د دا پاره داور وړي بیا پاګیبان داسې دلایل دا پیښ کیږي چې هغه دواړو فریقینو ته مسلمانې او بیا خیر کې نتیجې روباشله کده مخ کې 21 بایس آیات کې مونږ کتل خدای تو به څنګه ثابت نو دارن فاتو بمثلیه بسورتن بمثلیه تاسو د قران بشاني صورت پیش پیښ کې چپای کې ستاسو د دې आले هو د خدای داوي هغه باندي داسې دلایل پیش کیږي چې هغه دوه فریقینو ته مسلمانې او بیا دا غین نه دغه سي نتیجه روئستې او ښای خدای څه ورشته نو کنه پدې کې ماته او ښه او تاسو ګورې پدې تایید ګورې تایید ګورې سورته لقمان آیت نمبر 11 سورت لقمان اتهل سمايات دې معنی ته اشاره دا ورکی التوي اولله الله قدرت بیان کړې ده مخينې اياتونو کې خلق السماوات بغیر عمدن ترونها والقافل عرض رواسی انتوید بکم و بس فیها من کل داب انزلنا من السماع ما فانبتنا من کل زوج کریم دادا الله قدرت نور پسیزووی وی هادا خلق الله دا چمخ کی بیان شده سده دادا اللہ پیداوارا پیدایش ده چل اللہ پیدا, پیدا, پیدا کڑی دارس هادا خلق الله دا پیدا وخت دا اللہ ده نفا ارونی ما توخا ما ذا خلق الذين س پیدا کړی دا کسانو مين دونی چې دا الله نه سی وادي س تاسو هغه دغه سی پیداش کړل دغه سی دغه د قدرت کریمه کرشمې شته دغه صداي په خوده توبه او په شریکت باندې دلیل شته او خا دقه چلې نه اثرته برحال پدینور ته ایداتم شته سه اشارات تفاسیرو کې امشته خو برحال مختصر داغ ش فاتو بسوره ممسك اوقزان له نشه ودوشوادا کوم روبره شوحدا کوم خپل مليانا خپل مشرانم یا خپل خدایانم شوحدا دا ټوله معنی مفسرینو کړي شوحدا معنی خپل خدایان شو راکا شوحدا په معنی شرکا کبیر والو دا معنی کوي ال ما شو شوده کوم داله و آمانه او د لینت ت خصلی حتم مندونې الله اگر مد کې چې تاسو به خدای توغنی و دي خدا نوګوره سممت لب شو. مع دا شوه چې تاسو ته چلنج میلو شو چې دغه یو صورتت پیش کوې که په ځانې نهشه کوړی نو تاسو خواې وای که نه زمون خدایان شته و زمونږ په مشکل کې په کار را زاوادو شوادا کوم اغه خپل خدایانه مرامت کې چې په دې مشکل کې در سره تاونه تاسو د خپلې مطابق میندونې لا هندون صالحي او یا شوراکان مراد اغه مولیاو مشران مراد دغه مانم کبیر کړي را المراد منه شوهرا اکابرهم او من یوافقهم فی انکار امر محمد صلی الله علیه وسلم مراتب مشران بزرگان او مولیان دی نو و دو شورا کا کوم کزان لنه شه نو بل اخپل مشرانم مین دون اللہ اذا lana سیوان کنتون سادیتی تاسو ولی ډران د سرش قدم د سر مرګرتی او او یا شهادت په مان د مولا هم مشره د مولا شاولی ویل رحم الله معنا کای شھادہاکم ایک قدوتکم مولیاں او مشرانم مولیا ستاسو مولیاں نو تاسو په شرک باندې اختکړی نو زهغه مولات هوا چې دا قران یو صورت د قران په شان پیش او دغه سي په دعوه او دلیل سره پره صورت چې ستاسو د خیال مطابق ستاسو له خدا خدای نو خدای پکی ثابت ش لکه قران چې څنګه کې اے قران په صورت کیسه کې په دوه آیاتونو کې بیان داوا د توہی دلائل او نتیجه اور سوره بصورتان عام ال عمران تا ال تبیبیا په یو آیات کی پیش کیو کی. آیات یو آیات به داوا ومی دلائل ومی او نتیجه و په یو آیات ودو شوا دع کو من دون لا دالنا سی وائن کونتم صادقین ک چرته یې رشتنی پر خپل داوا کی چې کولی شي نو دکی پهلم تفلو ولن تفلو سرا دا تخفیف اوخره وی کولی نشه نو کله چې وسړی او کار نشي کولې سپه کاری هر منل په کاری کنه نو په کار د چتا سودا خپل عقیده پرې د توحید ترای شي خو کده دې عاجز به وجود بیا په شرک لکیه نو بیا ورې اورم ځای د جهنم نو دا تخریب شو فئن لم تفلو پس کچری دا کاره مونږه ولن تفلو ورګی زین شه کولې دا فئن لم تفلو دا شرط ته کنه نو جزابه یې شي جازم محفوظه اصل دا څه ده فالمتفلون که دا کار نشئ کولې نو په کار د ایمان روړې توحید ومنه توحید ومنه <تصفح> ولن تفلوا او هرګې نشئ کولې دا ولې او قسم لغیرت ورکی کې دې شي سزا او خو ځای رو خو ځای یو ولن تفلوا مطلب دا چې دې سر ته ګور استه او قران باندې مقابله او دغه صورت قزان وفتق النار پس ویریه دا اورنا دا فتق النار دلتا دا داغ محذوب جزا مقام راغره کزا خپل ته مهم محسوفا فتق النار پس ویریه دا اورنا لتیغه اور وقودها چې خشاک دا خلق حجاره کان یو غټی کانی یو غټی خشاک او خلق خشاک او عده تیار شویره دا اور اصل کې لکافرین دا کافرانو منکرینو دا پارا اصل تیار غولل دی او کيو مومنم ته کفر والا کار کوي او عمل کوي ګناه کوي نبا متزی خوده وبته واپس روزي او جوړا سر دا کافر د پارا دین دنت وای دا اور نو یریګه چې خشا کې خلق و کانی خلق نه مراد هغه خلق چې وامینان ناس من الناس, الناس کې هغه منافقان یا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَغَ خَلَق چې مخکې تذکرہ شې یو عادناز نمراد وځ دغه ناس کی کنه چې دا یا یوحنا سو وګړو ولا مثلا نه وای مشرکان مې وقودو حن ددی اور الناس دغه خاص کیسه مخلق چې منافقان او مشرکان دي دبه خشاك ولحجاره تو کانه کان کانه وګټي کھانے وای دکه مختلف مطلبونه بیان مفسری او علما یا حجاره هغه کاڼه او غټی دي چې مشرکین او ته بوتا انتراشیلي خدایانه ته جوړکړي مجسمه یي جوړکړي دابا الله ورغورځي دي ته خې ته غستاه خدای ته خدا تا جوړکړي او رام رام دې ورته کو او یاد اکونه موراض وای عام کاڼې دي عام عام غټه او کاڼې دا با جهنم ته غرزه دی دا پارا چه جهنم په ڈکی او جهنم په گرم کی زکا پا با کانی بانده اور نلگی کانی سوزی لگی نا دا عام حیٹ نده پا دیکی نلگی خو بیای او خاص حیٹ ده چه اغیط تا دا اور رسی نو بیا ارسس وزی نو دا کانی بانده اول اور نلگی که جهنم ته به لا غرزینو پدیبه اورولېږي زکه دا جهنم د اور حید ډیر تیز دی نو چې کانیونه کله اورولېږي نو بیا مرینه نو جهنم په پدیار و خګرې دی دا پا او یا 1000 د کانو مراد هغه کانی دی چې دنیا کې مشرکینو باغې کې س اثر منل او قدرت یې منل لک نا پویا خلک قبرون الله باباګانو زیارتون الله اچ ال تاګټی پرتی کہانی پراتی د سینن وروړل شي خیګا نو هغه کانی راوادیو پسانی وخي ولی جی دا باد خکې او سروخ باد خکې دغه کانی مراد لایچ د پکې اثر ګاڼه چې پدی کې اثر دا تا پزان وخی دا دا ده دا چې تپ زانو وخې نو باد خکې تبخو خکې سروخ باد خکې دغه کانی والله غرزي دې پارا د د ملامت کولو لپاره دنیا کې پکې تاثیر من غت جهنم ته ورده اثر پکې نو دغره کانو قانون مراد دې تام نه هغه کاني چې دنیا کې پکې اثر په غلطه عقیده مني یو یاد ساته چې کومېستري ویلی کنه نو کومېستري و غیره په والے سره د دې کانو غټو خواش استقبال شتخ شته کنه او الله بږي خې نه یادو خو یو په غلطه عقیده لکه خلکو کله مشهور از نه روزانه پیروزا کانه ودا چې تنور ته نو سينه را راغورځي او پایو ته چونی سي پي خراب او دارنګ او چا سره چې پیروزای کړه نو په دوور نه لګي و مونږه لګو چې لګي کنه لایې یوه خبره خدا سل او عقیده بد خورا شوي ده اصل د اسلام دیم ام خلیفہ عمر فاروق رضی الله تعالی اغه شيخ کړه دې کړه کم ظالم نوغه سوکو ابو لولو فيروز دا اووی روافض او شیعگانو یا خوارجو اغه خلکو دلدا اعزاز ورکړي ده پدې مشهور کړي نو په دې کړي کې دون بړاو چلوو کر اغه کړي مسلمان خبر نه دی لګیا لغه کوي نوغه شي کانی مانی بور کړي چې تاسو ورکیا سرګه ول حجاره وعده کافرین دا تیار کړي شوی ده لپاره دا کافرانو جهنم اصل تیار د کافر د پاره او مومن کو ورځي اب اتوري سزا ورزی او د حدیث او د قران مطابق به بیا د سزا نه بعد راوځي چې مؤمن موাহিدي وبشری لذین امنو عمل الصالحات دا اوس بشارت اخروی ده د قران د طریقه د یاد ساته چې کلم قرانی او دا و پیش نو د داوی د پیش کولو نه بعد داو پیش کی پدلالو سره ثابته کی نبي ادا خلکو سو شکوک شوباتینو دای دا نه موکي جوابو کو نبي ا دوه کار کوي خو شه داما صلا په دلایل او مبرهن شوا ستاو سو شکوک شوبات په امر لکړل نو وې منه ک نه منه جهنم ممځي نو تخفیف پر بسره و مونکرین او چا چو منه نه اله بشارت وړي الله بجنت وړي نو زکه تخفیف وړو تخفیف پرسه بشارت د بشارت منون کو د توحید لا او تخویف منکرین توحید زکا د تخفیف او د بشارت بیان او زک وبشر الذین او زیر ورکا پیغمبرات آسان او تامن چې منلید مسله د توحید امنول فدراه دایا ساته امن ایمان رول او منل هو قران پاک کې چې چرته امنو و کفر ورش او کم مضمون شوری نو دا آمنو کفرو نه مراد دم دغه مساله منلو نه منللی دلته مساله څه جوړه ده مساله د توحید ای ونا صوبو نو امنو نه مراد د توحید منل دا معنی بشوس وبشرلذین او زیر ور کا تا امنو چې منلې د مساله د توحید د توحید ومن وا صالحات او عمل میکړه د بیانیک نو ان له اوم بشک د پار جناتن جنتونه دي باغونه دي چراوان روان یلان د دونو دا غیننه نهرونه کله ما هر کله رزق او چی دي تورکړې شې مینه ها د باغونو جنتون من سمراتن میوې رزق اند خوراک د پاره قالو وای ودی هاذ اللذیذا فاغ شری رزقنا شراکړې شو مون ته من قبل پخوا و او ورکولې به شی رولې به شی بي تبيحي د میوی متشابن هم شکل ولهم دي د پاره فيها بلی جنت کې بازواجون بيبيان او مرګري وې جوړې وې مطهره تون پاکې و ہندی وفیا بدی کہ خالدونا ہمیشہ میں شی دا بشارت ده خدا بشارت چون کی په اول زل راغه نو کامل بشارت بیانای کامل دا کامل بشارت کامل بشارت دا ده چې انسان د پیدائش نواد اول ضرورت خوراک سکات تلری چې خوراک سکاک نینو چون دینه شفاته کیره کله چې د انسان په خېټه مورشي کنا نو دویم نمبر سی 82 به دا غین دا غم کوي چې چرته د سر سوري زمې کور مور مې دی جنگل مې نو چې کله جنگلي نو چې داسې هو قابل خو ګره له کوم ماړه دایيوازه کورخوان ایو نه کوي مرګرېم پکارد نو بیا مرګرې غواړي نو چې مرګرې مې نو بیا وای چې هو سدا ارسامې شوي خو دنیا کې دا همېشې نه زکه دنیا نیمګړې ده کلا فراز کاغني نو کلا کورنی نو کلا فراز کا پوری خو مرګرې نه نو کلا مرګري خو نو no, دنیا که نا پورا کیگی دا سیده وجه نا یو شاعر ویم کنا وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَكَمْ مِنْ عَرْوَاحٍ قُوِزَتْ لِلَةَ الْقَدْرِ وی دیر ناویگانه د خاوندانو د پارا خیست شوی و مزین شوی و تیاری شوی خوڑی روحونا دا لیلت القدر پشپا آغا بس اغستی شوی کنا وقت پورا ش ارناوی د خاون نه پاتشي یا اغا خاون د ناو نه پاتیو یعنی اوی د خاون نه پاتشي وکم مین صحیحین ماته مین غیر علتن وکم مین علیین عاشهینه مین الدهره وای ډیر صحیح خلک جب جوړ بې سې بيماری مرض پکینی او سار आवाज وشي پلان کې مرشه ارک به گا همون سر مونز کړي او خبري کړي او یو وکم او ډېر بيماران او ډېر امده پوری جمع دي خلک یې نن مریو سبامریو غا جمع دی نو بس تقدیر را مخې شنو نو خبره ده چې دنیا خو نه ګړې ده خدا ټول خبره کمزه پوره کیږي په جنت کې نو جنت کې خوراکس کاکو کو نو وی کلماروځه کو منه امن سمرات رزقان فراخس کاښت نو دویل قرانستا ان لهم جنات تجریمین تاتل انهار نو مرګریمستا وا سواج المتطهره نامی شم و هم فی خالدون دته کامل بشارت دا هر سوال ته کولای شي وبشر الذین امنوا مای ایمان نمورات مساله توحید و عامل الصالحات عملی مری کړي نیک صالح ستوی دلته مختصر خبره کو نو بل ځای به بیا تفصیل کو ټوله خبره په یو ځای کې یو ځای کې په خبره وزادت بل ځای کې بل په هلو بل ځای کې بل په عامل الصالحات قران ذکر کړی ده او سره صالحات وینه یعنی عمل اغه عمل له الله تقبل ل چې صالح وي صالحیت ورکی و. او په عمل کې صالحیت راځي په اتباع د شریعت او سنت سره دیو جنا تفسیر بیزاوی والا قاضی بیزاوی هغه لیکلي وای صالح ستوي ال صالح من الاعمال ما شر و وحسنه نیک عمل هغه دی چې شر ورته شر مقرر کړی او شریعت ورته خيستلې دقي نیک عمل او د ابن کثیر حوالہ به روستوراجېبال ته زوین قالته وي او ای چې نیک عمل او د قبول عمل د پاره دو شرط دی یو دا چې خالص ته الله لپاره دی او دا چې ما وافقه سننه د سنت مطابقي نو صالح چې چرته قران قراته نو مراد به تیسي د شریعت او د سنت مطابق عمل بس دا به شرط ده زکه سوره فاتیر کې برایش الہی یا صدل کلمت والعمل الصالح یرفع الله تک کلمت طیبه د توحید برخیږي او الا اغه عمل صالح ځان د خیجه یو قبلې عمل صالح الله تقبلی او عمل صالح سره چې د سنت مطابقی وي عمل د شریعت او د سنت مطابق نه ده نو اگر چې په ځای ډیر غلط عمل کاری خدا عمل الله قبول او منظور نه ده د دېس قدر قیمت نشته ولی د عمل د لپاره شرط اغا اتباع د شریعت او د سنت تا حدیث کی راځي نبی علی السلام فرمای من عامل عملا بغیر سنتنا لسمننا من عمل عملا بغیر سنتنا ابن عباس رضی الله عنه قال ده زمون نه نه دي چا عمل کئ او عمل زمون د سنت طریق مطابق اول حدیث والمؤمنین کی راځي چه یو سره عمل کئ او هغه د سنت مطابق نه دي من عمل عملا ولیس علیه امرنا فهو رد عمل کئ او پا عمل باندې زمون امرونه زمون سنت طریق نه نه مردود عامل الله تقبل نه مثال را سره د عمل لکه ګورا د سنت مثال د نبی عليه السلام په عمل باندې را سره لکه سٹمپ او مهر چې په کوم عمل باندې د نبی عليه السلام د سنت مهر نه دی والی شوی نو دا عمل الله تقبل نه او د دې مثال د جالي عمل او جالي نوٹ د جاري عمل لکه څنګه چې پدې نوٹ باندې زموږ سٹیټ بانک کا پاکستان سٹمپ لګېدلې کڼه نو دا وی اصلي نوٹ پدې ملاوی یې او کې اور سره درېوال لوټروړي نو اگر چې شکل دې دا نوٹ خدا لوټ او نوٹ درېوال دی ولی پدې باندې هغه سٹمپ نشه در سٹیټ بانک اف پاکستان نو دې ته جالي وي او جاری نوٹ باندې سودا ملایي سودا دل د خسکه کونی ولی شو زموږ د پاکستان پاین او قانون کې پې سازاو جیل دے نو دقا رنگ آمل چه دا محمد رسول اللہ سلم دا سنت تاپاو محر پی نی لگی دری نو دا عمل قبل دل خوص دے بلکه قابل جرم دے نیوری کی با عمل دے والی دیو جن علماء وی کامت کے با دا عمل متعلق تا پوس کی گی دا سی با تا پوس کی گی مونز دکڑے وکا نا. نو کوئی چې آو خواب نو بیا با دوین تا پوس دے وکیف فعل دا دته پوښتې لمه فالته نو ولی لیکو چا دا توي او دیم کیفه فالته په کوم کیفیت او طریقه د کړې دا, دا. دا نه چی بس جې مامل مې بس جنت مې شو د دې نه بعد تپوشتا یو ولی لیکلې دیم په کوم کیفیت او طریقه د کړې دا د تپوستي دا څنګه دا چې بس عمل کوي چې بس هر عمل چې دمو ستازین کې نیک راتونه نه یک نا واعملو صالحات چا مې کړی بیا ا سارهات د شریعت مطابق نو دی لا لهم جناتین تجریمن تتلنهار خبرې ډېري دې یاد پاتېش سباله و بیا نور ان